Kelemes vasárnap reggelt kívánunk az Otavai Magyar Rádió első 2016-os műsorával, a Csin Rádió jóvoltából. A mikrofonnál Petényi Judit, s ma 2016. január 3-a van. Még egyszer boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak. Hasonlítson minden egyes napjuk ünnepnapokhoz ebben az évben. Mai rádiós kabari részleteink a magyar nyelvről és az idegen nyelv tanulásáról szólnak. Fél nyolc előtt egy mesét olvasok fel, és az esemény naptár után kanadai énekes, egy kanadai énekes nő a télről énekel. Lesz egy megzenésített vers a Sebő együttes feldolgozásában, és a műsor végén lesz 2015ös magyar sláger is. Jó szórakozást! Egy Dunai lány küldi szeretettel boldog új évet és jó egészséget kívánva Karádi Katalin művésznő egyik időskori felvételét a Kis Csolnakom a Dunán Lengedesz című dalát Takács Györgynek Kanátába. a Dunán Lengedesz szívemben van szerelem ébredesz Jöjj, szép babám, csolnakom, én velem, Vélem, te vagy, nem kell más én nekem. Ringatja a is kis és lágyon, zengve szól a dalom, Ujj, nédesem, ez éjszakán, Evezni a kék Dunán. Unán lengedesz, Szívemben vagy. Szerelem ébredesz. Jöjj, babám, én velem, Vélem, te vagy, Nem kell más, én nekem. Ringatja a hullám és lágyam, zengyre szól a dalom, oly én édesem ez éjszakán, evez mi a két Dunán. következő részben folytassuk tovább a nosztalgiát. Potnoki Gábor a Pesti Éjszakák számát énekli. Ezt követi majd Csinkovics Imre Édes Ékes Apa nyelvünk című szatírája. Sinkovics bravúros nyelvhasználata most is lenyőgöz e, minden mondatban helytek hibát, tehát még nyakorolnom kell, hogy Sinkovics Imréhez hasonlóan beszéljek. Ezután a százfogt e, Celsius nyelvtörője következik. Tehát hallgassuk meg Putnoki Gábor, Csinkovics Imréd, és aztán pedig a száz fok Celsius együttest. A pesti éjszaká, éjszaká, éjszaká. A pesti mint ezer tündérvilág. Figyeld a kék Dunát, színezüstükrén a holdvilág. Amikor a gallit hegyre leszáll az ég, a virág, mint szerelmes mesék. A Pesti éjszakán, éjszakán. Szebbek, mint Ezer tündés Szép szokás, szebbek mint ezer tünnérvilág, Figyel a kék Duná, színezüst tükrén a volt világ, amikor a gallon. Egyre lesz az éj, a virág, mint szerelmes mesét mesél. A kesti éjszakán, Szebbek, mint ezer világ. Édes, ékes apa nyelvünk, Lőrince Lajosnak és Grécsi Lászlónak. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót, ám de tóból tavat lesz, nem pedig lemtót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek, nők a se helytelen a növek.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 Bablevesed lehet sós, némely vinkós havas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, győrött Pécset Szegeden, amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Adj sebész ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig len tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se füvet. Vágy, Fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő. Nyáron nyíra tüzelő, télen nyárral fűtő. Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek. Kik a népet felültették, minnyájukat leültették. Foglár fogán fogjuk van. Nos, a tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszöket a fogjuk. Elröppenhet fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk Főmérnöknek fáj a feje Vagy talán a fője Öt perc múlva jő a neje és elájul a nője Százados a bakák iránt Szeretetet tettetett Reggelenként kávijukban rút szereket tettetett Helyes, kedves, helyiség bonyhád Hol a konyhád helyiség Nemekből vagy igenekből született a nemiség. Mekkában egy kába ürge kába kőbe lövet, országának nevében a követ, követ, követ. Morcos a hivatalnok, beszél hideg-sidegen, néha játszik nem sajátján, csak idegen-idegen. Szegény a terítőjét, szavát részek, szegi, szegi. A asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegély. Elváltasson nyögvenyeli a keserű pirulát, mit válasson a fiatot, fiát vagy a fiúját. Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek, este felé arra mentek, én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem, megnősülök. Fogadok két feleséget. Megtanultam. Két fél alkot, és garantál egészséget. Harminc nyarat megértem, mint a dinje megértem, Anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok, a partján mentem, Díszmagyarom vízbe esett, díszes mentén menten mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent, meg lent is lent. Kikent, kifent, kész Szövőgyárban kelvét fent is lent, meg lent is lent, kikent, kifent, késköszörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kucka újfent fordul, fent a lent, és le... Á, előről az egész. Szövőgyárban kelmét szűnek, fent is lent, meg lent is lent, kikent, kifent, késközörűs, lent is fent, meg fent is fent. Ha a kocka új fent fordul, fent a lent, és lent is fent. kérem, pultok körül körözött egy körözött, hajma lapult kosarában, meg egy tasak körözött. Fölvágós a közép hátvéd, három csatárt fölvágott, hát belőle vajon mi lesz, fasírté vagy fölvágott? Díjbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, primás várja forró tussal. Határidőt szabott áron, árat venne, szabott áron átvágáron, hat határon, Kitartásod, meghat áron Felment, fölment tejfel tejfel, Ne is folytasd, barátom Első lett az ángyom lánya A fölemás korláton <gül> Földmérő küzd öllel árral Árhivatal szökő árral Ármentő a szökő árral Suszterinas bökő árral Magyarország olyan ország Hol a nemes nemtelen Lábasodnak nincsen lába aki szemes, szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Darusz a darujára, s lesz a darus darvas. Rágcsáló a mérget eszi, engem ez a méreg. Gerinces vagy rovar netán, a toportján féreg. Egyesben a vakondokok, vakond, vagy vakondok, Hasonlóképp helyes lesz a kanon, meg a kanonok. Nemileg, vagy némileg, gyakori a Gixer. kedves egesegedre köszönt a svéd, arab Arabviák magolja, te véd, tévéd, téved, merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek. Pisti így szól, kimosta anyukám a kádat, viszont zásul kimossa anyukád a kámat. Obodások ragoznak, enyém, enyém, enyé, nem tudják, hogy helyesen tiém, tiéd, tié. A magyar nyelv azt hiszem, meggyőztelek, barátom, különleges legszebb nyelv kerek e nagy világon. Sárga sárda körbebögre, sárga bögre, sárda sárga körbe körbebögre. Remélem, a nyelved még nincs összetörve. Ha nem tudnád a szavakkal, játszani lehet. Gyakorolj, hogy szíven beszéld, vagy a nyelvedet. A gyakorláshoz használjunk egy másik nyelvtörőt. Mond utánom, ha tudod a következőt, mit süt kis szűcs, tássós hús süt, kis szűcs, mit süt kis szűcs, tássós hús süt, kis szűcs, hogy kifújhassd magad, legyen egy kis csücs, az erbetű egy kis gyereknek, sok gondot okoz, kellőképpen csecktni. Ám te sem tudod, hogy megtanulhasd, Tudok erre pont megfelelőd, Mond utána egyszer-kétszer az újabb nyelv törőd. Répa, reteg, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant, Farigo! Répa, retek, korán reggel ritkán rikkant, arigó. Ugye milyen jó játék a szó kifacsaró, szargobygerek ömbe The flow, the Beköszöntött a tél, bár karácsonykor itthon tapasztalhattuk meg, milyen lehet a kaliforniai karácsony. Mostanről azonban már nőnek a hóhegyek. Ma várhatóan nulla fokig is fölmehet a hőmérséklet, de holnap hajnalra már mínusz 19 fok lesz, ami minusz 28-nak lesz érezhető, úgyhogy a kutyák sétáltatása bizony Csikorgó hóban lesz meg téve. A a Budapesten mínusz 7 fok lesz ma, ami mínusz 13-nak lesz érezhető. A napok most a legrövidebbek. A napkelte 7 óra 44-kor lesz, és délután 4 óra 30-kor nyugszik a nap. Érdekes, hogy Budapesten 7 óra 32-kor, vagyis 12 perccel korában kell fel a nap, viszont 4 óra 3 perckor délután már lenyugszik. Ami 27 perccel korábban van mind itt. No nézzük meg a következő részt, mit fogunk hallani. Mário harmonikázik, azután pedig Hatházi László a nyelvtanulásról fog elmélkedni nekünk, és ezt a Bonanza Banzai 1989-es albumából az Induljon a Banzai című száma fogja zárni. Jó szórakozást! minket. Tanuljál angolul, miközben ugye kis hazánkban néhány állampolgár az anyanyelvét anyanyelvi szinten nem beszéli, illetve olyan tájszólások vannak, hogy elképesztő, most nem a banonra gondolok, én, de te igen. Én nyíregyházan kezdtem a felsőoktatási intézményekbe járni, ez inkább csak flirt volt,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 Na de várjál, ugye a fiúkat régebben elvitték katonának, ők azt szokták mondani, hogy de akkor bevonultam. Dehogy vonultál, vittek, te gyökér. Engem ide a közeli körmendre szállítottak el, a gyerekeknek azt szoktam mondani, apa a dzsungelbe Határőr voltam. Vas járőr társam megszólít. Au! Oh. Ebből arra lehet következtetni, hogy beszélgetés jön.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 Pánikozt, három férfi van a képen, hát ilyet... <gül> Az a baj, hogy egy nyomdát vezet. Cseng a telefon, mondjat, faterbi van? Jó jó jó jó, jó, jó, jó, jó, jó, nagyon nagy baj van, nagyon elszúrtunk valamit. Te van olyan szó, hogy... <gül> Mazsol Hát el tudom képzelni, de még nem hal. Hát ez az 15 ezer példányba kinyomtattuk, öcsém, hogy a száj, megőrülök. Mondom, te nem ilyen kis címkém? De, de, de miért? Nem masszázsolaj az. Az volt. Hát Ezekek kimenni Londonba, Ezekek kimenni, ó. Szóval ezeknek nehéz a nyelvtanulás. Nekem is nehéz. És akkor, ugye, már vannak akik benne vannak ebben a nyelvtanulásban, ugye a fiatalok azok kapásból vágják. Shoppingolás közben olyan flash volt, mint egy feeling. <gül> <gül> ők ugye már túltanulták magukat. Egy barátunk utazási rodát vezet, oda bejött egy ilyen túltanult hölgy, kérdezte, hogy készpénzt elfogadnak-e? Persze! Akkor befizetnék a gyerekeknek két ét bye-bye-ant. <gül> Aha. Na nézzük. Biztos Tájföld. Nem Tájföld. Korea? Nem Korea. Vietnám. Laos. Peking. Kína. Nincs. Ne tessék haragudni, mert mert tetszene tudni mutatni, hogy hol van ez a bye-bye-ban. Hát hogyne. Oda tipeg a térképhez is. Rábök határozottan Olaszországban Bibiónéra.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 Zsolti, én vissza is tolattam volna Mert ő azt hiszi, hogy beszéli a nyelvet, de igazság szerint a többségünk úgy van bele, hogy semmit. Na képzeld, amikor 40 magyar turista csoportként meglátogatja New Yorkot, és nem beszélik a nyelvet, erre az esetre van ugye az idegen vezető, alien driver, Drivernek van egy különös szokása, hülyeszínű esernyőt tart a magasba, és üvölti, hogy csapatom, csapatom, magyarkáim! Ti meg 40-en az oszlop mögött, takarja, takarja. takarja.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 Van, kettő óránk bevásárolni. Fölmennek, átöltöznek, szabad időruhába. Övtáska. Magadra ismertél. Öftáskába az útlevél, de a pénz nem. Oh. A pénz zsebredvágva, marokkal szorítva. Itt lopnak. És így leözönlenek az utcára, na akkor gyerünk mindenki bevásárolni, kettő óra múlva itt fogunk találkozni, ne itt találkozunk, ott fogunk találkozni a sarkon, a One Way, meg a Deden Street sarkán. Hes! Senki nem tudta, hogy a One Way az ugye egyirányú utca, míg a Dead End Street zsákutca, és egy ilyen New york faluban faluba nem sokan ezekből, 5 ezer. Úgyhogy 40 magyar honfitásunkat a New Yorki rendőrség ruházat alapján 24 óra alatt gyűjtötte össze, de ahogy látom, hogy megy a járőr, dzsökhalk is lerágyóltak. Susogást hallok a sarokhági. Úgy föl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 you <laughs> 97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital. Most pedig következőm Véres Sándor újévi köszöntője feldolgozásban. Azután egy mesét fogok felolvasni a gyermekeknek. A fülemüle zenekar karadja elő az újévit alát ezután. Hallgassuk tehát a feldolgozást. Folyka mellem, malat kör melliba, lábacsőre, Mit kívánjak minnyájunknak az új esztendőre? Tiszta ötös bizonyítvány, tiszta nyakat mancsot, Nyárra labdát, bürdő ruhát, jóba jó bakancsot. Szavaszra sok rigó füttjött, hóvirág harangját, őszre fehér új kenyeret, diót szőlőt, almát, A fiúknak is nyát ördögbőr nad, a lányoknak tűz és cérnát, ha mégis kivásott. Hétköznapra erőt, munkát, ünnepre harádét, kimény füstben disznó sonkát, zsebbet, csokoládét, Trombitázó, harsonázó, gurgulázó gigit, vett az éneket a szádba, ne ceruza végét. Be a kívánságunk, mint vízzel a teknő, mint 48 kecsskalába Százkilencvenkettő. Mai mesénket Bódais Sós Jürit írta és a címe, január. Amikor a tél megrázza a szakállát, hullani kezd a hó a földön. Január, a tél középső fia kisgyermekkorában nagyon irigyelte ezért édesapját. Szerette volna, ha neki is van valami hasonló tudománya, de ahhoz persze még mindenképpen kicsi volt, hogy szakát növesszen. Mivel azonban ez a dolog annyira érdekelte, hogy emiatt rengeteget nyaggatta szüleit, apja megengedte, hogy segítsen megrajzolni a hópelyhek mintáját. A kis január az elején nagyon örült ennek a feladatnak, és rendkívül ügyesnek bizonyult. Szebbnél szebb mintákat formázott a hópelyhekből. Sokan megcsodálták munkáit, és gyakran megdicsérgették ügyességét. Hamarosan viszont úgy érezte, a sok dicséret ellenére is, hogy neki ez nem elég. Arra vágyott, hogy hatalmas virágokat rajzolhasson, óriási képeket komponálhasson. Fantáziája határtalan volt. Lendületes, nagy íveket, ezernyi mintát, alakot képzelt maga elé, de hiába, mert ceru ceruzájával csak apró csillagocskákat lehetett formázni, amikből csak kis hópejheket tudott összerakosgatni. Én nem csoda, hogy egy idő után már cseppet sem élvezte a munkát. Ráunt, mert szabadságra vágyott. Volt Januárnak egy unokatestvére és egyben legkedvesebb játszópajtása Március. Ő volt a tavasz legidősebb fia. Neki panaszkodott egyszer munkája unalmasságáról a kisfiú, amikor is Márciusnak képtelen eszébe jutott valami. Kotorázott egy darabig a zsebeiben, végül előhúzott egy ceruzát, pontosabban egy fél ceruzát, és odaadta Januárnak. – Mit kezdjek én ezzel? – kérdezte csodálkozva a fiú. – Van nekem éppen elég, Ceruzám. – Tudom, válaszolta Mácius mosolyogva, de ez varást Édesanyámé volt, de eltörött és kidobta a szemétbe. Én pedig kimentettem onnan, és most neked adom, mert lehet, hogy hasznát veheted. – Azt mondod, hogy varást Ceruza? – kérdezte Január csillogó szemekkel. – Igen, édesanyám ezzel szokott szivárványt rajzolni az égre. Talán te is rajzolhatnál szivárványt vele, vagy bármi mást, hiszen olyan ügyesen rajzolsz. Január megköszönte, és vágta a varázsszeruzát, és csak este vette elő újra, amikor barátja már hazament. Egyedül szerette volna kipróbálni, mert félt a kudarctól, és szégyelte volna magát, ha valami rosszul sikerül. Kezébe fogta a kis Ceruza megpróbált vele szivárványt rajzolni az égre, amint azt nagy teszi, de hiába próbálkozott, nem járt sikerrel. Már éppen el akarta hajítani a haszontalannak tűnő eszközt, amikor észrevette, hogy a földön, a házak befagyott ablaküvegein megjelent a szivárvány íve, pontosan úgy, ahogy ő rajzolta. Megörült a felfedezésnek, de nem volt benne biztos, hogy ez csak ugyanaz ő keze munkája, ezért gyorsan rajzolt egy kis virágocskát, és csodák csodájára ez a kis virág is rögtön megjelent a házak ablakain. Nagyszerű, gondolta, most végre szabadon rajzolhatok, amit csak akarok. És valóban így lett. Egész éjszaka dolgozott, és reggelre, mire felébredtek a földön az emberek, szemnél szebb jégvirágok borították az ablaküvegeiket. Ettől a naptól kezdve a jégvirágok rajzolása lett január kedvenc időtöltése, és mindenki, aki látta, nagyon meg volt elégedve munkáival. Amikor a tavasz meghallotta, hogy mi történt, megajándékozta unoköcsét egy egész készlet varázsceruzával, hogy január az ő ablakaira is tudjon mindig jégvirágot rajzolni. Januárra, virradóra, éjfél a fallióra, a naptárunk tavalyi, cserélje ki valaki, a régebbi nem érvényes, hiszen elmúlt már egy éves, frissült a naptárunk, boldog új évet kívánunk, boldog új évet kívánunk. Bárra, év évjegyük a falióra, a naptárunk tavalyi Cserélje ki valaki, a régebbi nem érvényes, hiszen elmúlt már egy éves frissült a naptárunk, boldog évet kívánunk Boldog évet kívánunk Tárunk tavaly, cserélj ki valaki, a nem minden érvényes hiszen elmúlt már egy éves, Frissült a naptárunk, boldogó évet kívánunk. Boldogó évet kívánunk, Boldogó évet kívánunk, Bólok, új éve kívánunk. Bólok, új éve kívánunk. Érradóra, a fali óra, A naptárunk tavai, Cserélje ki valaki A régebbi nem érvényes Hiszen elmúlt már egy éves hát a naptárunk Bollogó évet kívánunk Bollogó évet kívánunk Várra, vérradóra, évfél küzd a fali A naptárunk tavalyi, cserélje ki valaki A régebbi nem érvényes, hiszen elmúlt már egy éves Elfrisül a naptárunk, boldog új éve, kívánunk Boldog új éve, kívánunk Boldog éve, kívánunk Boldog éve, kívánunk boldog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 Az ottavai magyar katolikus közösség szentmiséjét főtiszteletű Pesznyák Béla atya mutatja be a Szent Erzsébet templomban déli 12 órai kezdéssel. Címe Leeside Avenue 1303 a Leeside és a Merivél sarkán. Az otavai Kálvin magyar református is istentisztelete délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Glastor Presbyterianus templomban igét hirdet nagy tiszteletű Péter László református lelkipásztor. Az otavai magyar ház programja későbbiekben lesz elérhető a honlapjukon otavai magyar telefonszámuk 613 8754 A Facebookon otavai, elnézést, csak az angol nevükön Arova Hungarian Community Center találhatók meg. Az otavai magyar iskoláról ugyancsak a Facebookon tájékozódhatnak. over The trees are white with snow This Kácsonyi hangulatot idézte mai kanadai előadónk Sarah McLaughlin Winter Song, vagyis a téli énekével. Most pedig, mivel időnk lassan lejár, el kell búcsúznom önöktől. Mielőtt azonban ezt megtenném, hadd mondjam el, hogy a csinradiootava.com honlapon egy felmérés van, és azt szeretnék tudni, hogy milyen újévi fogadalmakat tettek ebben az évben. Kérjük, keressék meg, tehát a .com, uh, com elnézést, vagyis a Csin CH val írva, uh, és, és nézzék meg, és jelöljék be, hogy milyen újévi fogadalmat tettek ebben az évben. Most pedig hadd zárjam két uh, magyar slágerrel, 2015-ös legnagyobb slágerrel, a mai adásunkat. A rádióval kapcsolatos észrevételeiket, kívánságaikat és megjegyzéseiket a 613 680 9009-es telefonszámunkon vagy pedig a honlapunkon um, tehetik meg. Tehát még egyszer a telefonszám, mert ez egy újabb, úgyhogy bármilyen észrevételük van, kérem hívjanak 613 680 9009 most tehát hallgassunk meg két 2015-ös slágert a magyar top 20 a legmagasabb, illetve a legjobb 20-ból, és a viszonthallásra jövő vasárnap. Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, az én babám a legszebbik. Kincsem, mert a nézését, meg a járását, Csípőjé de Száz nem adnám, Száz sem adnám. Az én babám, az én babám, Való legszebb lánya, hogy ne voltam. Meg a járását, Csípőjének a ringását Száz aranyét nem adnám Száz aranyért sem adnám S most mondja a suhai gyurika Bekötöm lovamat piros alma fához Bekötöm szívemet gyenge violához Lovamat eloldom, mikor a hold fel kell, te violám csak a halál old el, mert a nézés itt a meg Chamó, now. Nah. csorosimas, comó. Chorosimas, chorosimas. Choros quiera que allí le. Muriga si, muriga Magányt, olyanná válok, mint apám Anyám is lelépett volna már százszor, de mégse Összetartja valami 36 éve, de én, de én Egy liftet váltam, de senki se szábe Senki se hív, pedig rád vártam Hogy csönges, hogy szólj, hogy fárasz Hogy halljam a hangol. Akarom? Mit van az ágyomat akarom? Mit van a vállam, a Balaton, a szellő a számból Kísér az utadon a halakat, kifogom paphoz, holdal, kis pászol Férfi válhat veled a kis rácból az a vagy nekem ékezett, Te sírban adtál nekem életet Fáj De nem is tudod, hogyan fáj Hogy púcsú nélkül itt hagytál Hogyan tudtad ezt tenni véd? Nappaluk, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk, mosolygó fejeket, volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá Most mosolygó fejemet Látni akarlak a szemedbe nézni, ha löksz a falnak A tenyered a kenyerem, de éhezem Mond mama, hogy legyek túl ezen már Az ajtós, a nyikorok csak vonogó szól Mondd, eszedbe jutok, mikor elalszol Nekem eszembe jutsz, bár ne jutnál Láttalak tegnap a körútnál Kár, te nem is tudod milyen kár Hogy olyan messze futottál Hogyan tudtad ezt tenni végig? Zene Zene